Не зателефонувала Тетяна, яка по всіх телефонах вишукувала свого благовірного, дізнавшись, що Анатолій Увалі замалим не розплакалась просто у слухавку. Валюшу, так добре, що він у тебе. Ти ж з ним хоч поговорила, а? Ти побалакаю так по-нашому. Настав його на шлях істинний. А то бач, що вигадав козел старий, дітей посеродити. Я йому покажу, я на його цяцю вже й листа накадала директору школи. Викинуть її з нашої елітної гімназії, аж за куриця, хай знає. Тетяно, не дурій, не надсилай листа, я тебе прошу. Чого псувати жінці життя? Хіба це допоможе? А Толик, він і так переживає. Переживає? Валюшо, він переживає, правда? Дай я тебе поцілую, кохана». Бо я вже тут уся вогнем перекипіла, якби ти знала. Наступного дня вже Тетяна до ночі сповідалась Валентині у своїх найсокровенніших почуттях. Валя дівідалась про нові відтінки у палітрі, всі барви якої, здавалось, знає. Виходило, що одна й та сама історія, як одна й та сама картина, може сприйматись зовсім по-іншому. Залежно від того, хто її розповідає. Навіть якщо розповідь максимально наближена до реальності за суттю фактичного матеріалу. Як картина залежить від освітлення, так і розповідь залежить від висвітлення, зробила висновок достойний філософа Валентина. Уявила собі, якими словами накладала б жирні масивні фарби на їхню з Віктором ніжну акварель його дружина. Що ж, у кожного своя мета, і залежно від неї люди перетасовують факти у колоді. Звідки хтось щасливіший, давно вже витяг, усі този і козирі. Проникливий водичка передбачив усе. Передбачив і застосував навіть те, що Анатолій вважав для себе нестосовним. Зрілість лінива. Тільки це рятує світ від руйнування. Цей достойний пересанекий алгоритм дії, досліджений і перевірений настільки, що міг лягти в основу наукової праці з високим рівнем доведеності результатів, виявився абсолютним для Анатолія. Проаналізувавши і усвідомивши, він повернувся. Перекипів, перебулькотів, попрацював трішки гейзером та й заспокоївся – Увійшов у береги. Тетяна торжествувала, адж перемогла. А Валя бачила у цьому власне світле майбутнє. Чоловіки усі однакові. А любов любов'ю, а бідати повертається до жінки. Ще гріла дно серця тиха надія. Віктор не такий. Він любить її по-справжньому. Та все меншало її, меншало. Меншало. Де твій тортик, Ането? Я така голодна, здається, і торта, і чорта з'їла б. І Анета і Тетяна накинулись на валю дуетом. Що ти, Валюшу, не можна згадувати чорта? А вагітній взагалі не можна ані лаятись, ані слухати погані слова. Ти у нас тепер мамуся. У тебе в животику ангеля. Подруги туркотіли довкола неї так лагідно, так заспокійливо, так дружно ставали на захист її малятка, що здавалось, вони вже зараз любили його. Анета подолавалі спершу салатик, один, другий, потім шматок відвареної телятини, а аж потім шмат торта, перекладеного вишнями і горіхами. Ой, яка смакота, Анеточко, з повним ротом пробувала висловити свої схвальні відгуки про кулінарну майстерність Антуанетти «Валентина. Мабуть, Марк щодня пальчики облизує. Він, здається, навіть погладчав трохи, правда, Танюшу?» «Він трохи, а от я...» Тетяна глянула на светр, новий, красивий і модний, що уклався у три складки від шиї до талії, яка чомусь загубила своє місце. Тетяна з жалем глянула не тільки на светр, а й на спідницю, яку змушена була розстебнути під светром, щоб було чим дихати. І куди я товстію, дівчата? Після цієї історії столькою зовсім спасу не стало. Жару, як не в себе. Навіть уночі від голоду прокидаюсь. А ти до холодильника електрику підключи, порадила Валя. Як електрику? Він у мене і так підключений, не зрозуміла іронічної поради Тетяна. А ти до ручки підключи. З таким же незворушним виглядом пояснила Валентина. Допоможе. Один раз бабахне 220, і вистачить, більше не полізеш.